Ondarri dian, butroi paseoloko eh, amai eran, horre amarrekan dira, eta endaian berriz, soko buruko parkinatik baitare amarrekan. Beraz bi martxa izango dira, eta ondarbitik abiatuko dena, amuten eh, amaiketan pasako da, eta hortikan jendia geituko zaio, 11 eta laurdenetan Mendeluko errotondan eta 12etarako zabaltza entzan. Hendaietik abiatutakoa berriz, Hendaiako udaletxean 11 laurden gutxitan izanen gara, Santiago Zubian 11 laurdenetan, e, irungo Itarrale Ibilbidean etaitegietan, 12 laurden gutxitan eta zabaltza entzan 12tan. Beraz, bi martzak bat egingo dute 12tan Zabaltzea enparantzan. Eta ama bitarditan, ba, ekitaldi haundi bat, prestatu da, ba, prezpatuta dago, zabaltzan parantzan, eta horretan, alpet txontzi erraldoi bat ere eta ekitaldi bizia, alaia, paste hartzalea, eta umorotxua, eta alaitxua nahi dugu. Ongi pasatzeko, e, albarrik apena egiten dugun bitartean, gure etortzun politikoa, eta eskubidea eskatzen ari baikara.